І довірливо хвалиться. А я ластівку тільки що бачила. Псу, маця велика. Я теж її бачив. Я цеглиною мало не ковтнув. Так то ти цеглиною? Я? О, яке маю метке око. Ще крихточку й запросто влучив би, як в десятку. А навіщо це тобі? Так? А чого вона розчерікалася? Він далеко і не без гордості за таку відстань Чвиркає крізь рідкі зуби «Ти її жалієш? А я на твоєму місці всіх би їх вибив Ластовиня на твоїй морді від них же? Неправда», – заперечила вона, як огризнулася І пішла собі геть А Юрко, як реп'ях, не відчіплювався Вона сумно мовчала і навіть не бачила його а йому це не подобалося. У нього був непоганий настрій. забігши наперед і ставши в поперек дороги так, що Оля зіткнулася з ним, як зі стовпом на стежці, гигикнув і по Змовницькому промовив. — Хочеш? Я тобі такий секрет відкрию. Впадеш відразу. — Відкривай, — примирливо каже Оля. Секрети вона любить більше, ніж заварні тістечка. Але Юрко, зійшовши з дороги, бундючиться. «Ти розляпаєш!» «Що ти? Ніколи й нікому!» «Розляпаєш!» «Чесне слово!» Він зволікає, а Оліні оченята хмурніють. Він же, помітивши на тротуарі порожню цигаркову коробку, під футболює її, біжить за нею, ще раз під футболює, цього разу назад, назустріч Олі. А сам чекає дівчинку. Вона ж проходить повз нього. — Ну, чого супеш? — питає Юрко, і йде слідом. — Не розляпаєш? — Ну, я ж чесне слово дала. — Тоді слухай, я завтра нашій вчисі принесу отакенний букет. І Юрко малює рукою в повітрі велике коло. — Квітів? Темна ти аж дрімуча. Звичайно, квітів. «А де ж ти їх тепер візьмеш?» Питає. «Вони в мене вже є. Де ж зараз є такі квіти?» Хі, у мене й зимою були, скільки хочеш. А де ж ти їх береш?» «Маман моя з оранжереї приносить навалом». «Звідки?» «З оранжереї. А це що таке?» «Ну і кугутка тупа». «Це такий магазин!» – зверхньо пояснює Юрко, хоча й сам добре не знає, що то значить «оранжерея». «Чуть тільки, що так говорила мати». «А знаєш, скільки за цей букет маман дала?» «Скільки?» Юрко хутенько затискає між колінами портфель, і кілька разів тиче у лівобличчя дві долоні з широко розчепіреними пальцями. «О! О! Ого!» А ти думала? Якийсь час вони знову йдуть мовчки, а розмахуючи рукою. Юрко високо розгойдує портфель. Хлопчик дуже задоволений з того, що так вразив Олю своїм секретом. І що придумав про ціну. Ніяких грошей за той букет маман не платила. Вона просто взяла його в оранжереї. В оранжереї таткового заводу. Їй там дають без грошей. «А чого ти сьогодні не приніс, як вони вже в тебе вдома?» – запитує Оля. «Ну що ти з неї візьмеш? Ну не тьому ще. Бо не сьогодні, а завтра в Марії Петрівни день народження». «День народження? В Марії Петрівни? Оля про це й не знала. «Уявляєш, як Марії Петрівні буде приємно, коли я принесу їй завтра квіти? Маман сказала, що тепер вчиха Чиха буде уважніша до мене. Юрків. Кірпатий писок розпливається в лукавій посмішці. Хлопчик весело підморгує Олі. Йому під ноги вдруге потрапляє порожня цигаркова коробка. І він гонить її, мов, оглашений. Аж в дорогу вулиці там зупиняється і кричить до Олі. — Гудбай, руда форма! — і зникає за рогом. Він майже завжди так прощається з нею. Олі ж треба йти у кінець вулиці, і аж там, де вже кінчається асфальт, в завулку стоїть їхній будиночок. Оля затримує очі на тому місці, де тільки но був її однокласник. Потім одводить погляд, але думає про те, що чула від Юрка. Вона так любить квіти. Особливо, коли вони у великому букеті. Звичайно, Марії Петрівні буде дуже приємно, як Юрко принесе цілий букет квітів. Та ще й тепер. Вона уявила, з яким обличчям вчителька братиме той букет. Їй так захотілося теж принести своїй вчительці квітів. Марія Петрівна завжди незадоволено морщиться, коли дивиться в її зошити або коли слухає, як Оля читає. Дівчинці видається навіть, що вчителька...